Воз'єднатись із землею. Карліон виглядав зовсім не таким, яким його пам'ятав шукач. Але зрештою він запам'ятав його у вогні. Таке не забувається. Дехи обвалюються, вікна тріщать. повсюди натовпи воїнів, сп'янілих від болю і перемоги, і, власне, від випівки. Розгробовують, вбивають, підпалюють, ну і в тому ж дусі. Жінки вищать, чоловіки кричать, все смердить димом і страхом. Короче кажучи, грабунок, в центрі якого вони з Логіном. Бетот погасив багаття і зробив місто своїм. В'їхав, почав будуватись. Коли Логіна і шукача разом із рештою витурили, він просунувся недалеко, але схоже, що відтоді будівництво пішло повним ходом. Тепер місто було навіть вдвічі більшим, ніж до спалення. І займало цілий пагорб і весь схил аж до річки. Більше, ніж Уфрід. Більше, ніж будь-яке місто, яке шукачеві доводилося бачити. З його засідки за деревами по іншій бік долини, людей видно не було, але їх там однозначно мешкало до біса. Три нових дороги, що вели добрами, два великих нових мости. Всюди виднілися нові будівлі, причому на місці менших поверстали більше. Сила сила на споруд. Більшість була зведена з каменю, мала шиферні дахи, а в деяких вікнах навіть виднілося скло. Вони не марнували часу мовив Тридуба. «Новий мур», – зауважив мовчан. «І не один», – пробурмотів Шукач. «Мури були повсюди. Один великий стояв ззовні, він мав башти та все необхідне і був оточений добрячим ровом. Ще більше огорожував вершину пагорба, на якій колись знаходилася зала Здорова Здоровезна штука. Шукач не уявляв, звідки вони взяли стільки каменю на його будівництво. «Найбільший чортів мур, який я тільки бачив». Сказав він. Тридубо похитав головою. Мені це не подобається. Якщо форлі злапають, то ми його ні за що не врятуємо. Якщо форлі злапають, нашу п'ятірку шукатимуть отамане. Він нікому не загрожує, на відміну від нас, тож його порятунок буде нашою найменшою проблемою. Форлі, як завжди, якось викараскається. Найвірогідніше, він нас усіх переживе. Не здивуюсь, якщо так і буде. пробурмотів Тридубо. Ми займаємося ризиковим ділом. Вони поповзли крізь чагарник назад до привалу. Там був чорний доу і в ще гіршому гуморі, ніж зазвичай. Тулдуру, який зашивав голкою дірку в плащі, напружено перебираючи великими товстими пальцями маленьку скапку металу. І Форлі, який сидів поряд, споглядаючи крізь листя небо. — Як почуваєшся, Форлі? — запитав шукач. — Кепсько, але відваги без страху не буває. Шукач заусміхався. — ж, виходить ми з тобою неабиякі герої, га? «Мабуть», – сказав він, усміхаючись у відповідь. Тридуба був заклопотаний своєю справою. «Ти впевнений у цьому форлі? Впевнений, що хочеш туди йти? Може, язик у тебе і добре підвішений, але шляху назад може і не бути? Впевнений. Нехай я обісрусь, але піду. Там з мене буде більше користі, ніж тут. Хтось же має попередити їх про шанка. Ти сам це знаєш отамане. Хто як не я?» Здоровонь кивнув повільно, як сходить сонце. Він, як завжди, взяв хвилинку на роздоби. «Еге, гаразд. Скажеш їм, що я чекаю тут, біля Старого моста. Скажеш, що я сам. Це не випадок, якщо би тот не захоче тебе прийняти. Затямив?» «А вже ж. трудуба сам. Лише ми двоє повернулися з загір. Тепер усі зібрались, і Форлі усміхнувся до них. «Що ж, хлопці, це була неабияка пригода, чи не так?» «Замовкни, найслабший», – гризнувся Дов. «Би тот нічого проти тебе немає, ти повернешся». Але на випадок, якщо не повернуся, це була неабияка пригода. Зніяковілий шукач кивнув. Брудні пошрамовані обличчя навколо були ті самі, що й завжди, але значно похмуріше. Жоден із них не бажав, щоб один із своїх наражав себе на небезпеку, але Форлі був правий хтось мав це зробити, і він був найкращим кандидатом. Іноді слабкість краще щит, ніж сила, подумав шукач. Бетод був виродком з поміж виродків, але виродком розумним. Шанка наближалася, і його треба було попередити. Сподіваємось, що він за це подякує. Вони рушили разом, спускаючись до озліся, поглядаючи на стежку. Вона перетинала старий міст і звертала у долину, звідти до брами Карлеона, до твердині Бетода. Форлі глибоко вдихнув, і шукач поплескав його по плечі. «Удачі, Форлі! Бажаю удачі!» «Тобі теж!» – він потиснув руку шукача, затримавшись на хвилинку. «І вам, хлопці, удачі, чуєте?» Мовив він, а тоді розвернувся і попростував до моста з високопіднятою головою. «Удачі, Форлі!» – крикнув Чорний Доу, у всіх їх налякавши. На мить найслабше обернувся, спинившись посередині моста і усміхнувся. А тоді зник. Три глибоко вдихнув. «Готуйте зброю!» – мовив він. «На випадок, якщо би тот не прислухається до здорового глузду, І mm -hmm. ждіть сигналу, чуєте?» Здавалося, що довелось чекати цілу вічність тут, угорі, поміж листя та подих подихи, розглядаючи всі ті нові мури. Шукач лежав на животі, тримаючи під рукою лук, і все дивився і чекав, гадаючи, як там у форлі справи. Це було довге напружене очікування. Зрештою він побачив. Вершники виїхали з найближчої брами і рушили по одному з нових мостів. У хвості їхав віз. Шукач не розумів, навіщо він знадобився, але йому це зовсім не подобалось. Форлі ніде не було видно, і він не знав, хороший це знак чи поганий. Вони мчали швидко, здіймаючись схилом долини по крутій стежці, що вела до дерев і старого кам'яного моста, перекинутого через річку. Прямо на шукача. Він чув тупотіння копит. Тепер вони наблизились настільки, що він міг їх полічити, а водночас і добре роздивитись. Списи, щити і гарні обладунки. Шоломи і кольчуги. Їх було десятеро. І ще двоє сиділо на возі, обабіч від візника, тримаючи в руках щось схоже на маленькі луки на дерев'яних брусках. Він не знав, що вони замислили, а йому не подобалось не знати. Йому хотілося, щоб саме він заскочив їх зненацька. Шукач поповз на животі назад, крізь чагарник, перетнув течію і поспішив до узлісся, де добре було видно старий міст. Три дуба, тул і доу стояли з ближнього боку, і він помахав йому рукою. Мовчона не було видно, мабуть, зачаївся десь в глибині лісу. Шукач показав вершника, зійняв кулак, сигналізуючи, що їх десять, і приклав долоню до грудей, що означало «обладунки». Доу прихопив свій меч із сокирою і безшумно побіг, пригинаючись до землі, до купи брил, що височили біля моста. Тул спустився з берега в річку, яка, на щастя, була в тому місці лише по коліну, і притулився всією своєю тушою до дальньої сторони кам'яної арки моста, тримаючи свій велетенський меч над водою. Шукача це трохи збентежило – з його засідки туло було прекрасно видно. З іншого боку вершники його ні за що не побачать, якщо не звертатимуть з дороги. Вони очікуватимуть зустрічі лише одну людину, тож шукач сподівався, що будуть не надто обережними. Саме сподівався, бо якщо вони ретельно все перевірять, це буде повний пиздець. Він спостерігав, як Тридуба приладнав на руку щит, розчахлив меч, розім'яв шию, а тоді взявся чекати, великий і нерушимий, перегороджуючи дорогу з ближнього боку моста. Здавалося, він сам самісінький у цілому світі. Шукач уже чув гучний топіт копит і гуркіт в возових коліс поза деревами. Він дістав кілька стріл і повстремляв їх вістряму в землю, так, щоб було легко дотягнутись. Він докладав усіх зусиль, щоб придушити страх. Його пальці весь час тремтіли, але це не мало жодного значення вони зроблять свою роботу, коли буде треба. Чекай сигналу, шепотів він сам до себе. Чекай сигналу! Він наклав стрілу на тітьву і ледве натягнув її, цілячись у бік моста. Чорт забирай, як же йому хотілося цяти! Спочатку над гребнем пагорба вигулькнула перша вістря з писа, потім інше. Шолами кольчуги, кінські морди, мало-помало вершники піднялись, рухаючись до моста. Він разом із візником і двома чудними пасажирами котився позаду, запряжений кошлатим ломовиком. Вершник попереду нарешті помітив тридуба, котрий чекав на нього за вигоном моста і пришпорив коня. Решта тісною купкою охоче поквапилась за ним, і Шукачеві трохи полегшило. Схоже, Форлі сказав усе, як домовлялась. Вони очікували лише на одну людину. Шукач бачив, як Тул визирає з-під порослим мохом арки, поки над ним тупочить коні. У нього шалено трусилися руки. Він боявся, що випустить стрілу з недотягнутої тятіви, і все зіпсує. Віз спинився на дальньому березі, а двоє чоловіків на ньому звелись і націлили свої дивні луки на три дуба. Шукач гарненько прицілився в одного з них і натягнув тятіву до самої межі. Більшість вершників вже сягнула моста, і їхні коні фиркали та крутилися, невдоволені тіснявою. Той, що вів впереді, зупинився перед тридубою, наставивши на нього списа. Одначе здоровані вухом не повів, це було не в його стилі. Він лише насупився і, надаючи вершникам проходу, змушуючи їх тиснитися на мосту. «Ну і ну!» -но", – почув шукач їхнього ватажка. «Рут тридуба!» Ми гадали, що ти вже давно гекнув, старий. Він знав цей голос. Це був один із старих карлів Бетода, так званий Паршивець. На пару бійок мені сили ще стане, сказав Тридуба, не відступаючи. Паршивець роззирнувся, придивляючись до дерев. Він був не надто обережним, хоча і розумів, що позиція у них слабка. А де решта? Де той виблідок Дов, а? Тридуба стинув плечима. Є тільки я. Воз'єдналися з землею, га? Шукач так і бачив, як паршивець посміхається під шоломом. «Шкода! Я сподівався власноруч прикінчити цього брудного виродка!» Шукач поморшився, частково очікуючи, що зараз доу вилетить з того камня, але той не з'явився. Принаймні, поки що. Може, хоч раз він дочекається сигналу. «Де би тот?» – запитав Тридуба. «Король не виходить до таких, як ти!» Та й у будь-якому разі він в Менглі надирає дупи Союзу. Поки його нема, головного принц Кальдер. Тридуба пирхнув. Принц, та не вже! Я пам'ятаю, як він мамину цицю ссав, і навіть це йому давалося з тяжкою бідою. Багато що змінилося, старий, багато що. Шукач від щирої душі бажав, аби вони вже почали, чи так, чи інак. Він ледве стримувався, щоб не обіцятись. Чекай сигналу. Шепотів він сам собі, намагаючись заспокоїти руки. «Навколо все кишить плоскоголовими», – сказав Тридуба. «До наступного літа, якщо не раніше, вони прийдуть на південь. Треба щось робити». «Раз так, то чому б тобі не піти з нами, га? Ти зможеш особисто попередити кальдера. Ми навіть прихопили для тебе воза. В такому віці вже важко ходити пішки». Кілька вершників розсміялися, але Тридуба їх не підтримав. «Де Форлі?» – гаркнув він. «Де найслабший!» Бершники знов загоготіли. «О, він поряд!» – відповів паршивець. «Зовсім поряд! Залазь на воза, і ми відвеземо тебе прямо до нього. Тоді ми зможемо сісти і потеревенити латком про пласкоголових!» Шукачеві це ніскільки не сподобалося. У нього було кепське перечуття. «Ви мене, мабуть, приймаєте за голову з вухами!» – сказав Тридуба. «Я не зрушу з місця, поки не побачу форлі!» Паршивця це розсердило. Ти не в тому становищі, щоб висувати нам умови. Може, колись ти й був великим ЦБ, але ті часи давно минули, і це факт. Віддавай свій клинок і залазь на бляцького воза, як я тобі взвелів, поки мені не урвався терпець. Він спробував підштовхнути свого коня вперед, але Тридуба не «Де Форлі!» – гаркнув він. Відповідай прямо, поки я тобі кишок не випустив. Паршивець заусміхався до своїх товаришів, які стояли в нього за спиною, а ті вишкірились у відповідь. «Гаразд, старий, якщо ти вже так питаєш. Кальдер просив, щоб ми з цим зачекали, але мені збаглося побачити вираз твого обличчя, найслабший у возі. Принаймні, більша його частина». Він усміхнувся і скинув щось із сідла. Коричневий мішок, в якому щось було. Шукач уже здогадувався, що саме. Мішок упав біля ніг дуба, і це щось викотилось. І Шукач побачив по обличчю здоров'я, що він вгадав правильно. Голова Форлі. «Ну все, нахуй сигнал!» Перша стріла шукача влучила одному з чоловіків на возі прямо в груди. Той заволав і полетів назад, потягнувши за собою візника. Це був гарний постріл, але тішитися було ніколи. Він саме хапався за наступну стрілу і кричав. Навіть не знав, що саме просто кричав. Мовчон, мабуть, теж стріляв, бо один із карлів на мості скрикнув, злетів з коня і шубовснув у течі. Тридубо присів, ховаючись за щитом і заткуючи, поки паршивець вштрикав у нього списом, підводячи коня до стежки за мостом. Вершник позаду протиснувся повз нього, воліючи забратися з моста і наблизитися до брил. Йобана Мерзота. До вилетів з-за каміння і врізався у вершника. Вони покотилися клопком, сплівшись у мішані кінцівок і зброї, проте шукач бачив, що Доу взяв гору. Він зробив кілька різких помахів сокирою. Однією проблемою менше. Шукач так кричав, що його друга стріла пролетіла далеко від цілі, проте вона впилася в круп одного з коней, і це дало непоганий результат. Кінь почав ставати дибки і брикатись. Замить уже всі коні біснувалися і ржали, а їхні верхівці лаялись і вертілись, розмахуючи списами. Шум і веремія лише посилювалися. Вершника позаду раптом розтяло навпіл. І тільки кров бризнула на всі бічі. Це грозова хмара, вибравшись із річки, підкрався до них ззаду. Жоден обладунок не здатен захистити від такого удару. Велетень заривів і ще раз змахнув над головою своїм довжелезним кривавим мечем. Наступна жертва встигла підняти щит, але надаремно. Клинок відбив від щита добрячий шматок і розітнув вершнику голову і вибив його із сідла. Удар був таким сильним, що оглушив навіть коня. Один із верхівців розвернувся і підняв списа, щоб вдарити тула з боку, але спершу він закричав і смикнувся, вигнувши спину. Шукач побачив, що з його боку стирчить пера, мабуть, робота мовчуна. Вершник полетів донизу, його нога зачепилася за стремено, і він так повисгойдуючись. Він усе стогнав і стогнав, намагаючись вивільнитись, але його кінь тепер метався разом із іншими. Тож чоловік крутився догори ногами, вдаряючись головою об парапет моста. Він упустив спис у річку, спробував підтягнутися, аж нараз кінь хвицнув його по плечу, і він звільнився, щоб замить потрапити під нищівник копита. І Шукач більше про нього не думав. Другий лучник все ще сидів на возі. Він уже майже отямався і націлював свій дивний лук на три дуба, який досі так і сидів на впочепці за своїм щитом. Шукач вистрілив, але він квапився і кричав, тому його стріла схибила і влучила у плече візникові, який саме піднявся з дна ввоза, і знову збили його з ніг. Дивний лук бренькнув, і тридуба відсахнувся від щита. Намить шукач захвилювався, але потім побачив, що стріла пронизала товсте дерево і пройшла наскрізь, спинившись прямо перед носом тридуба. Вона так і застрягла. По один бік щита старчали пера, по інший – неконечник. «Оце не злецький лучок», – подумав шукач. Він почув рев тула і побачив, як ще один вершник полетів у річку. Ще один повелися від пострілу мовчона у спину – Доу обернувся і підрізав мечем задні ноги коня паршивця. Той спіткнувся і впав, скинувши вершника на землю. Остання пара опинилась у пастці. Вони тіснились на мості, поміж наляканих коней, неспроможні розвернутися чи взагалі щось вдіяти. Позаяк були підперті Доу і Тридубою з одного боку, і Тулом з другого. Їхнє життя тепер були в руках мовчуна. Схоже, сьогодні він був не у настрої, тож йому не знадобилося багато часу, аби їх перестріляти. Чоловік із луком спробував утекти, покинувши свою деревинку і вистрибнувши з воза. Цього разу шукач ретельно і добре прицілився, тож його стріла впилася лучнику прямо поміж лопаток. Зробивши ще кілька кроків, той упав нецьма. Він спробував було повзти, але його вистачило ненадовго. На возі знову показався візник і застогнав, хапаючись за стрілу у плечі. Шукач зазвичай не вбивав лежачих, але сьогодні вирішив зробити виняток. Його стріла проткнула візникові горло, і на цьому історія з ним скінчилась. Шукач помітив, як один із вершників, якому мовчун повцілив у ногу, шкандибає геть і навів на нього останню стрілу. Однак тридубо його випередив, проткнувши чоловіка мечем у спину. Ще один досі ворушився, зводячись навколішки, тож шукач прицілився у нього. Та перш ніж він встиг вистрілити, підійшов доу і відтяв йому голову, забризкавши усе навколо кров'ю. Коні досі металися й ржали, ковзали на слизькій бруківці моста. Шукач помітив останнього вцілілого. Паршився. Його шолом, мабуть, злетів, коли він упав з коня. Паршивець рачки борсався у течії, оскільки йому заважала важка кольчуга. Він покинув свій щит і спис, щоб легше було втікати. Проте не усвідомлював, що бреде прямо до шукача. «Схопіть його живим!» – закричав Тридуба. Тулу рушив одним берегом, але просувався повільно, ковзуючись і виляскуючи по болоту, яке намісив віз. «Живим!» Доу теж кинувся навперейми, плескаючись у воді і лаючись. Паршивець був уже близько. Шукач чув його залякане хекання, з яким той брів течею. а скрикнув він, коли стріла шукача впіялася йому в ногу прямо під кольчугою. Паршивець боком повалився на берег, і скаламучена вода почервоніла. Він взявся дертися по мокрій землі побіля річки. «Досить шукачу!» – крикнув Тридуба. «Він нам потрібний живим!» Шукач ковзнув поміж дерев до берега і побрів крізь воду. Витягнув ніж. Тул і Доу все ще були трохи позаду, хоч і поспішали до нього. Паршивець перевернувся у болоті, кривлячись від болю, якого завдала стріла в нозі. Він підняв руки вгору. «Гаразд, гаразд, я...» <кхи> «Що ти сказав?» – запитав шукач, дивлячись на нього зверху мовив він ще раз глибоко здивований, притискаючи руки до шиї. Між його пальців на мокру кольчугу потекла кров. Дов дотьопав і глянув униз. Ну що ж, йому кінець, сказав він. Нащо ти це зробив? закричав тридуба, наближаючись. А? перепитав шукач. Він поглянув на свій ніж, той був увесь у крові. А. Тут шукач і зрозумів, що це він перерізав паршивцю горло. «Ми могли його допитати!» – сказав Тридуба. «Він міг би передати наше послання Кальдеру, розказати, хто це зробив і чому!» «Прокинься, отамане!» – пробурмотів Тулдору, витираючи свій меч. «Нікого більше не хвилюють старі звичаї. Крім того, вони скоро кинуться нас шукати. Нема чому їм знати те, що їх не обходить!» Доу поплескав шукача по плечі. «Ти все правильно зробив. Голова цього покидька згодиться, як повідомлення!» Шукач сумнівався, чи він потребував підтримки Доу, але було вже запізно. Доу відтяв голову паршивця за кілька ударів сокирою. Він поніс її, розгойдуючи за волосся, з такою невимушеністю, ніби це був мішок із ріпою. Дорогою він виловив стечі з списа, знайшов годяще місце. «Все вже не так, як було раніше», – бурмотів Тридуба, спускаючись берегом до мосту, де мовчано оглядав тіла. Шукач рушив у слід, спостерігаючи, як довго настромлює голову паршивця на спис, втикає тупий кінець у землю, відходить вперше руки в боки, щоб оцінити свою роботу. Він нахилив списа трохи вправо, потім знову вліво, аж поки той не став гарненько і рівненько. Він усміхнувся Шукачеві. «Ідеально!» – сказав він. «Що тепер, отамане?» – питав Туу. «Що тепер?» Тридуба нахилився над водою і взявся мити закривавлені руки. «Що далі?» – запитав Доу. Зорувань поволі звівся. Витер руки об плащан, хвилинку бміркував. «Південь. Форлі поховаємо по дорозі. Нас будуть переслідувати, тому візьмемо цих коней і рушимо на південь. Туле, ражу розпрехти ломовика, він єдиний тебе витримає». «На південь?» – запитав грозова хмара з «Куди на південь?» «До Англії. «До Енглії?» – перепитав шукач, здивований, як і всі інші. «Для чого? Хіба не там вони воюють?» «Егеш, саме тому я й хочу туди вирішити!» Вдову насупився. Навіщо? Що нам зробив Союз?» «Та ні, дурню», – мовив Тридуба. «Я мав на увазі воювати за них, а не проти». «За Союз?» – запитав Тул, скрививши губи. «За цих хлятих шмаркачів? Це не наша війна, отамане». «Тепер будь-яка війна з Бетодом – моя війна. Я хочу, щоб йому настав кінець». Шукач подумав, що за його пам'яті Тридуба ще ні разу не змінював своєї думки. Ні разу. «Хто зі мною?» – запитав він. «Вони всі були з ним. А як інакше?» Дощило. Тут була радше мжичка, від якої весь світ робився вологим. Легка, мов, поцілунок діли, як то кажуть. Хоча Шукач уже й не пам'ятав, що це таке. Дощ. Годяща погода для таких оказій. Довго закінчив робити насип – Шморгнув носом і встромив лопату в землю перед із могилою. Вона знаходилась далеко від дороги, дуже далеко. Вони не хотіли, аби хтось знайшов і вирив Форлі. Всі збирались колом, тепер в п'ятьох, і опустили очі. Давно вони вже так не ховували одного з своїх. Звісно, якийсь час тому Шанка вбили Логіна, але вони так і не знайшли його тіло. Нехай їхня ватага поменшила всього на одного, але шукачу здавалося, що вони втратили чимало. Тридуба нахмурився, роздумуючи, що сказати. Добре, що він був командиром і мав добирати слова. На його місці шукач навряд чи зміг би себе щось вичавити. За хвилину Тридуба почав говорити. Повільно, як проступає вечірня зоря. Це був слабкий чоловік, бо найслабший. Його yep. так і звали. І хоба це не жарт називати чоловіка найслабшим. Найгірший воїн, якого вдалося знайти, щоб здатися дивити палому. Слабкий воїн, однозначно, але я скажу вам, що у нього було сильне серце. «Еге», – погодився мовчун. «Сильне серце», – повторив Тулдуру. «Найсильніше», – пробурмотів шукач. Чесно кажучи, йому до горла підступив клубок. Тридуба закивав. «Потрібна чимала відвага, щоб зустріти свою смерть так, як зустрів він. Щоб вирушити її на зустріч, без жодних нарікань, щоб хотіти її. І не заради себе, а заради інших. Тих, кого він навіть не знав». Тридуба зціпив зуби і взяв хвилинку на роздуми, дивлячись на землю. Решта зробила те саме. «Це все, що я хотів сказати. Воз'єднайся із землею, Форлі. Де ми втратили, земля збагатилася». Доу став навколішки і приклав руку до свіжоскопаної землі. «Воз'єднайся із землею», – мовив він. На мить шукачеві здалося, ніби по його носі скотилася сльоза. Але це, певно, був лише дощ. Зрештою, це ж був чорний доу. Він підвівся і з похиленою головою рушив геть. І решта пішла вслід. Один за одним. В напрямку коней. «Прощавай, Форлі», – мовив шукач. «Більше тобі нічого боятись». Йому подумалось, що тепер першим боєгузом у Ватазі буде він.